Розділ п'ятий Валентин задивився на полум'я і втратив нитку оповіді. З найближчого дерева злетіла, ухнувши тінь. Діти здригнулися. Несправедливо, що Лаоланд поїхав, просвідкувала за Христина. А вам не здається, що його причарували? запитав Влад, кинувши на вожатого благальний погляд, щоб підтвердив здогадку. Правильно, Лаоланда причарували. Сміхнувся Валентин, але його не одурили, адже він сам обрав з ким залишитися, з коханою чи з колишнім вільним життям мислиця. Для нас це надто складно, але Анжела подумала перш ніж відповісти. Нехай Христина каже, вона найстарша. На два дні старша від Влада, ухилилася від відповіді подруга. А я їсти хочу, втрутився Матько. Діти розсміялися. Дорослий замислився. Ходімо пошукаємо. Він підвівся. Як чайки будемо до рибу жерти? Чи гладку чайку підсмажимо? Влас трусив шорти в сухій водорості. Не смій так говорити. Чайки – це душі загиблих моряків. Мені тато розповідав. Христина штовхнула друга, але не розрахувала силу, і якби не дорослий, влад би всівся у багаття. Обережно, діти, вважати суворо подивився на дівчинку, «Ти що, здуріла?» – навякано ощірився Влад. Христина зніяковіла. Вона не бажала, щоб так сталося. «Вибач, я ненавмисно, Владе!» Хлопчик відвернувся. Незрозумілий розбрат зачепив його крилом сильніше, ніж міг нашкодити справжній вогонь. «Ходімо до моря», – занепокоївся Валентин, прямуючи до води. Діти знайшли ще живу рибу, яка застрягла між каменями. З неї справили скромну пізню вечерю. Хліба не було, а ось солі скільки завгодно, море поряд, саме повітря сільно насичене. Дмухаючи на ароматну рибу і перехоплюючи пальцями гарячі шматочки, діти слухали голос Валентина, ідучи по ньому, наче крученою стежкою, все далі і далі. Явконт викрав вею, іначе вітер домчав здобич до своєї фортеці, пропажу виявили лише на ранок, як і кров на подвір'я. Двоє заступилися за господиню, але тепер не могли розповісти, хто винен у нічному злодійстві. Чутки поповзли королівством. Явконда звинувачували у зникненні Лаоланта, але брама негостинної фортеці залишалася зачиненою для цікавих очей, а ризикувати життям і свободою заради пліток не вистачало сміливості. Вея жила, наче королева, вбрана у шовк, найчастіше у червоний, який так полюбляв Явконд. Посміхаючись о день, вона ридала вночі. Господаря фортеці дівчина бачила лише за обідом, та ще як стояла біда вікна, коли він їхав на цілі дні. Явкон залишав домівку все частіше. Птахи збирались у зграї, готуючись до перельоту на південь, цьогоріч раніше, ніж зазвичай. Вия здіймала руки до лакливих зграї, благаючи взяти її з собою, але птахи не підлітали до вікна а думки про дитину не дозволяли зробити крок униз. Віднедавно Вея перестала вірити в легенди і чарівний порятунок. Що ж трапилося з Лаолантом? Море заступило йому шлях, обіцяючи загибель, якщо він підніметься на корабель. Море знало про минуле і майбутнє більше, ніж люди, і кораблі-привиди нерідко кидали якорі в його гаванях. Народжували жах та непрокльоний стогони, як могли б, якби море не потопило справжні фрегати й бригантини разом із їхніми капітанами. Лаланд приходив на скелі три дні й три ночі, і коли третьої ночі зійшов місяць, він побачив на березі жінку з холодним поглядом чаклунки. Ти шукав мене, сказала королева Гриш. Я шукав золотого оленя, заперечив мисливець. Королева греч дзвінко засміялась. «Але це мій олень, і квіти, що ростуть під моїми вікнами, схожі на щербаті серця. Ти шукав мене, Лаоланте!» Чеклунка підійшла до нього і поцілувала, напуваючи серце холодом та не віднімаючи воду і пам'ять. «Бажаєш повернутися до коханої чи спочатку побачити золоторогого оленя?» запитала вона, відпускаючи Лаоланта. Мисливець згадав, як давно він не бачив Вею. Вона ж не знає, що з ним іде він. Але мрія була так близько, лише простягни руку. «Я хочу побачити Оленя», – відповів мисливець. Море звелося, обливши грейші Лаолан та роз'яреними бризками. Чаклунка плеснула в долоні, і водне полотно вкрилося кригою. Темні глибини звільнилися за мить, та взявшись за руки, двоє зникли раніше. Такого шторму, як тієї ночі, не пам'ятали навіть сиві діди. Жоден човен не повернувся додому. Палац клунки разючий відрізнявся від палацу в Дайрані. Захований у квітучій долині, у боянні дивовижних рослин, він і сам здавався квіткою, що розпускається. Чудесні тварини, які ходили стежками зачарованої долини, не боялися чоловіка. Вони рідко зустрічали людей і не знали, що мислиці можуть заподіяти їм зло. Дещо наляканий і вражений побаченим Лаолан слухняно йшов за чаклункою. Він захоплювався чарівною долиною і якимось чином знав, що може залишитися тут на довгі роки, майже навічно, не втрачаючи молодості. Сяюче поветиння дягало на його одяг, створюючи неповторний візерунок. Золоторогий олень покірно схилив голову перед людиною. По листю вдарили перші краплини дощу, загравши, мов, кришталиві дзвіночки. Посміхаючись, королева жестом запропонувала сховатися в палаці. Краса Грейш більше не здавалася крижаною. Ніжні риси, тонкі брови, ясний погляд. Серце затремтіло, наче невагомі шпилі дайранського палацу дотягнулися і сюди. Лалан сам поцілував чаклунку. Вже жали золотий хліб, а в зачарованій долині не пожовтів жодний листок. Лаланд жив, як мед пив, подував на золоторогого оленя, і, торкаючись хутра звіра, стріли оберталися на багряні, майже чорні троянди. Чоловік веє складав букети з цих троянд і дарував їй господині долини. Навіяний з дитинства жах перед чарівництвом іноді нагадував про себе, та згодом чари здолали і його. Жах відступав перед їхньою красою. Він бажав, і бажання одразу збувались. Йому було добре, тож вею не кликав у мріях нерозумний мисливець. Ні, він не забував про кохану, та серце не відгукувалося хвилюванням на спогади про неї, і чомусь Лауланд побоювався, що дівчина схожа на дитя зустрінеться йому на одній зі стежин зачарованої долини. Блукаючи серед лісу, Лаоланд набрів на озеро, біля якого сиділа королева Грейш. У непорушній воді відбивалося небо, але не чаклонка і не людина. «Ти вродлива і незвичайна, та я не кохаю тебе», – сказав Лауланд, опускаючись на траву поряд із чаклонкою. «Як не кохаєш, то йди». Вона була спокійніша від водяної гладі. «Ніхто, навіть я, не затримає тебе, якщо ти захочеш залишити долину». Лаоланд не відповів. На воду опустився поїдений жовтизною листок. Пішли легкі кола. Листок потонув. «Чому ти не йдеш?» запитала королева Грейш, І «Як я можу повернутися до веї, якщо її зрадив?» Покинув, не сказавши навіть чому поїхав. Та ні гіркоти, ані ненависті не відчувалося в його мові. І кохання тут ні до чого. Чистий холодний погляд чаклунки дістався самих глибин душі Лаоланта. І якщо так, то я дам тобі владу, Лаоланте, велику владу, якої у тебе ніколи не було, і дам мету, величну мету варту легенд, але приставши на мою пропозицію, ти не зможеш відмовитись, а засумнівавшись, загинеш. Краще повертайся до виї. Вона любить тебе і зможе загоїти рани від мого гострого погляду і твоєї отруйної зради. Та Лаолант не повернувся до коханої. Не зміг. Він заповнив порожнечу зради метою і владою, обіцяними чаклункою. Але не лише слово Лаоланта зберігала в пам'яті королева Гриш. Євкон теж присягнув їй, погодившись на таку саму пропозицію. Тому так часто їхав він зі своєї фортеці, слідуючи за собою. Дивний птах вів його крізь марево, приводячи в країни, де розмовляли іншими мовами. Повертаючись, Явконт не міг без крилатого провідника знайти пройдені нещодавно стежки. Чаклунка називала його королем, а чужі народи стали його підданими. Він називав Чаклункою богинею і посланницею світла, дочкою місяця. Явконт мав створити для посланниці світла армію, зробивши воїнів нещасливими до благань, викорінивши жаль з юних сердець, бо лише юні з ясними очима вбиралися кодори, обрані дочкою місяця. Ще вчора вони складали пісні, а тепер мадували шедеври на піску не пензлем, а вістрями мечів, але їхня рука мала не схибити. Явконт натхненно вчив їх ділячись із молодими творцями тим мороком, який спізнав сам.